رحمان الرحیم نہم قسم دے البدعۃ بدعت چراوی مبتدیعوی نو دمبتدیین رواۃ نا روایت نقل کول څنګه دی دیوی لوغتن بدعت هیہ مصدر من بدعہ بِمانَ انشَأَ دَادَ بَدَعَنَ بِدْعَةٌ مَصْدَرُ چې دې معنا دا انشَأَ یو نوشي ایجاد کول کا ابتدا کما فر قاموس قاموس د لغاتو کتاب دی او اصطلاحاً بِدْعَةٌ سَتَوَي الْحَدَثُ فِي الدِّينِ بَعْدَ الْإِكْمَالِ دین مکمل شئ ته په ګوښنويشه روانه سي او هغه نوويشي ته دین وي اغه ته كار خير او كار ثواب میں. او ما استهدثه بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الاحواه والاعمال هغه نفساني خوايشه ته اعمال چې د نبی کریم له السلام نه پس په وجود کې راغلي دیت البدعات وی انواعها و اذا البدعت انواع البدعه نوعان بدعه مکفره یو بدت شی شره کافر کای یکفر صاحبها به سببها د دغه بدت په سبب د صاحب کافر کی کی اعتقدا لکه تاسو دې کی دوله ریمایستل زموږ کفر چي او وین کفر لازمي دی دی بیا ویوال معتمدو اغه خبره چې هغه مضبوطه او پای ته مار شوی ان لذي تورات دو روایتو اغه کښې دا هغه روایت ترت کیږي منن کر امرن متواترن من الشرع چا ش انکار کو دیو امر متواترنا چې قطعا در شریع نه ثابت معلومه من دین معلوم د دین نه به ضرورت او مانع تعتقد اکثرو یاد دي اکثر کی دیو ساتلا نو رقم بدات چې سړی کفر تر رسای ها نو دغې کافر راویانو نه په اتفاق باندې حدیث باندې نقل کړي بدعه مفسقه <تصح> اي يفسقوا صاحبها بسببها <تصح> چې دې په سبب دا صاحب فاسق کیږي وهو من لا تقتضي بدعه هو, هو التكفير اصلا دا دي چې دا غري دې بدعت نه کفر نه لازمیږي صرف فاسق سره جوړيږي روایت دا دا روایت شرن حکم روايت المبتدع زمبتدي د روايت شرعن سه حکم دین کاند بده تو مکفرت نترد روايته کچری د دد بدد ده کافرکای نو د روايت با رد کی دیشی وین انکانت بدته مفسقتن او کبدته د فاسق جوړی فصحی هو الذی علیہ الجمهور شیخ براغه چې پاغه جمهور دي ان ریوایته هو تقبلو به شرط ونه دي د دې روایت په قبلي کې خودو شرطونو سره الله یاکونا یو بدای چې نه داعی ته ال بدته بدعت ترابلل کای یو شې شذم وا الله يروي ما يروج بدعته به بداسه روایت نه نقل کای چې د بدعت تر واجو تایید جوړیږي ګه دا بعضې ډلی لکه تاسو پا کې تابیمان کې واورېدي معله دارنګېوا داې مختلف ډلی تاسوواور ص قول مطابق کوله ما د ته کااف نه دي ویللی نه کوی چې دا راوي د مرج او نه او رومی بته شي ره شي او نه دی نه رودا دا غزمانی خبره و چې هغه وخت کې خلکو اقاید د کفر نو پوښې په خبره واني کړه ویه هل حدیث المبتدی اسم خاص تد دې مبتدی د دې حدیث د پارسه خاص سمشتا وی ليس ال حدیث المبتدی اسم خاص یو هیڅ خاص نشته دي پرې وایي انما حديث من نوع المردود دغه حدیث دی نوع د مردود نه دي کما عرفته ولا يقبل الا بالشروط التي ذکرت آنفا نبش قبل له مگر پر شرط نو هغه چې ذکر شو نو ور باځي به وي چې رافي کې فيه بدعه فيه رجاء ها او روميه بالرفس ها تاسو له کوم کله غرسل فادر خو تاسو به ګورئ چې په بدعت باندې د کفر ته نه ده رسیدل نو دو شرطونو سره باید د حدیث قبلو لږی او چې بدعت ته بلل نکي بل چې دا روایت دا څرنه چې خپل شی په پس پسته وصلی الله تعالی علیه